Badu amabos bat egun uh, bete adirela likugu ziak. Uh, lau egun uh, parte hartzaile izanen dira 22 kilometrokoan eta iru egun 22 uh, kilometrokoan. Zazpie egunetan mugatzen dugu, seguritate mailan eta uh, laguren eurgia hartan emana dugu. eta uh, egun uh, parte hartzaile uh, deia... Kopuru Kopurua bada, baina lasterkariak ere hor dira, lehiak bat baita, eh? xaristatuak dira lehenak, beraz, ze korrik alari da urtengo tengo ediziorat, badira ezagunak pentso dute. Ebe, jasko, jasko irabazleak horri gizanen dira 22 kilometrokoan, beraz, gizona zen Jose Balajalda eta emaztea Alicia Ola Zabal, ezagotua direnak, Eta beharrogeita bi kilometrokoan euh, Xabi plaza ola es naola da jaz euh, irabazi zuena eta aurten ere bialdiz bejokoia irabazi duena eskaltraien. Mm -hmm. Eta horez gain horizanen uh, da Maxim kazazu biziki zagutua dena trailmunduan eta behar sorpresa begi bat uh, gure auzo egiko Erdemongabe horizanen uh, da. Mm -hmm. Leia txinkoa izan daiteke beraz aurtena? Be bai, lehen uh, iru-lau lehenak hor uh, uh, aprepres uh, mail bera dute eta eta duriko, dena eginen dute lehen leku hartzeko. E, e, egoaldekoak heldu uh, direla, eh, frango uh, bideaiko maratoi hortarat, maite dute uh, maratoi hortan lasterkaitia? Be bai, uh, bai gero tageio edo betidanik beti izan dira egoaldeko lasterkariak. Anainitz pratikatzen dute eta ala, gustuko dute hemengo tokiak uh, gustuko dituzte. Uh -huh. Uai ezaguna da, zompat garen edizioa da, emeretzigarrena, naski beraz uh, ezagutua den uh, lasterketa da. Emeretzigarrena izanen da, ogoita bat kilometrokoaren dako, eta bederatzi garen uh, maratoia, antolatzen duguna. Eldu den urteko, uh, ogoi, uh, ogoi garen uh, urtearen dako, pentsu dugu sorpresa baten uh, antolatzea. Ogoi gare nahi zain da, dugu salatuko, sorpreza, atxikiko dugu hor duko? Bai, bai, laru matartea atxikiko dugu. Beraz, erran dugu, eh, eh sari istatuak direla eh, lehenak, eh, podion bat egiten da aldigu ah, bezala, Atik, azpimahatzen aldugu ere, sari berezi bat eh, sohtu duzuela aurtena, ah, ipatzen aldaukuzu? Ebe, bai, jazko gertakari atik landa, ebe, eh, Ale alemateo trofeo bat eh, eskainiko dugu lehen eh, bidagaitagari. Hori da aurtengoko begirikuntza. Bidegitarak badira pentsatzen dut abiatzean? Bai, 3palau, 3palau abiatzen dira bai. Bai. Ala xari berezia bai oroitzen bai gira zer gertatu zen ja eta aurten ere iruk askona uh, eriotze bat jasan uh, baita pentsatzen dut ere um, azken egun hauetan aroari, guraldiari begiratzen diozuela urbiletik, ze se aro motana sinu ke matin lasterketarentzat. Ebe lasterketarentzat uh, albesa un fresko, Eta euririk gabe, bainan sasoinuntan e, bon, e, badakigu ez dela arize horren ukaitea. E, Alasterkariek denbora edera maite dute, bainan ez bero, e, baina erko da zerbait atxuman, e, erdi hortan. Ea, entzuna ziren eta aroak segitzen zaituen. E, ibilbidearen aldetik ez da aldaketa jaundirik zaur bainan, e, zer dira gaitasunak edo nun, e, alda, nun egiten alda diferentzia? Mahatoian eduriko behar dira lehen amasei, amazazpi kilometroak uh, goxuan, goxuan egin edo kasumanez egin. Gero gero behar baita igan eta irubela kaskorat, gora mendirat behar agibatu albe zein fresko. Ogoita uh, bos sei garen kilometroan uh, gero haize finitzeko rasterkaldia. Ogoitabat kilometrokoan piskabat berdin, e, petiko iti abian da lagla kasko arte eta hor ez taso bera bortxatu behar, gero iparlako zilua behar baita igan, hor e, hainitz e, jendeakitzen dira eta jaustea ere, jaustea ere aski, aski zaila da teknikoa, beraz, ala behar da, behar da piskabat kasue mandenetan. Ibiak oitzean, goizik abiatuko dira, zeten horetan pentso duzu lehenaka harri direna? Ebe emagatuia zazpietan abiatzen da, eta bon, lehenek e, normalki lauak etterdi inguru emanen dute, beraz e, amekak etterdiak irean argi dira plazara, eta ogoita bat kilometroa bederatzi horrenetan abiatzen da, eta lehenek bi horren ezpetik emanen dute, beraz e, amekakaintzin e, amekak hori hor izanen dira. Horrek gana me amekonta eguiti animazio izanen dela bidarrain, bastandarrak elkartean kide frango zirezte, baina egitarren laguntza ere baduzue maratoio johen antolatzeko liaspi marratzena aldugu, eh? Be, bai, egitar eta laguntzaileak gabe ez gindezake antola, beraz, bai, badira, badira bidarraitik, irurrogoi eta amak, larrogoi bat lagun, eldu direnak urte guztiz gure laguntzera. Lasterkarrieri uh, diadneta edateko proposatzeko, baina ere helmugan gero bazkariaren prestatzeko? Bai, e, bazkaria proposatzen dugu egun guzian, eguer goiti uh, ahratseko sortziak arte, e, e, ala, nahi duenak diin, e, deneri irekia da e, bazkaria entrekosta eta fritak maiten ditugu egun guzian.